Kapagálykór. Buta dolog hiában a ezzel a legújabb betegséggel. A meghalás nem vicces esemény. Se annak, aki csinálja, se annak, aki nézi. De ha már nem az, legalább legyen komoly dolog. Legyen benne valami vonás, ami felemel, megráz és kibékít a tragikum fenségében. Ott esni el a mezején! Fának lenni, melyen villámfut keresztül. Az igre. Aztán vannak más stílusos halálnemek. Tüdővészben el igen költői nem. A szívva is méltó egy nemesen érző kebelhez. Téboly és idegösszeroppanás egyenesen megtisztelő alángész számára is, mint beszédes bizonyíték. Akinek elment az esze, annak nyilván volt esze. Különben nem mehetett volna el. De papagájbetegség? Bosszantó história. Nem lehet komolyan menni, akármilyen komoly következményei vannak. Képzeljék el, hogy hat az ilyesmi fejfán. XY élt 40 évet, meghalt papagájbetegségben. Kész röhögés. A halhatatlanság szempontjából tisztára lehetetlen így kezdeni egy karriert. Ilyen rossz starttal nem lehet semmi az emberből halála után. A történelem se veheti komolyan az ilyen embert, nem lehet legendát csinálni belőle, még a más se kap az illető tiszteletbeli állást, ha megtudják róla, hogy papagáj betegségben halt meg. Hiltatlanság igazán. A papagáj nem egy komoly úri állat. Már a neve is olyan, amilyen rendes állat nem vett volna fel, olyan likító és nevetséges, mint a tolla meg a hangja. Bohóc név. Nem véletlen, hogy mulató az van, de nehezen gondolnám, hogy például papagáj akadémia, vagy papagáj köznűvelődési egyesület, vagy papagály szanatórium létezzék a világon. Az állatvilág előtt is szégyenletes dolog, hogy éppen a papagájjal kerültünk ilyen üzleti összeköttetésbe, hogy betegséget kértünk tőle kölcsön. Egészen más volna, nem mondom, tigris betegség, vagy sas betegség, vagy e nemesebb állat. Elefantiázis is van a világon. A Biblia beli is abban szenvedett. Senkinek ez ellen egy szava sem lehet. Az elefánt egy nagy, nemes, értelmes állat. Az ember resteli az állatok előtt, legszívesebben letagadná. De hiszen éppen ez a peh, még erre sincs mód, hiszen nyilvánvaló, hogy a papagájnak első dolga lesz kifecsegni ezt a dolgot otthon az állatok közt. Pont a papagája kellett ennek lenni, az egyetennel az állatok közt, amelyik pletykálni szokott. Megtanulta tőlünk. Mi fertőztük meg ezzel a betegséggel, a szájártatással. Most aztán kvittek vagyunk. Neki van igaza, ha visszaadja a kölcsönt. Ha komázni lehet együtt, lehet együtt szenvedni is. Ne tetszett volna szóba állni vele.